Evo smo u vremenu, broći i sestre. Iako vidom i povrijeđenim očima, ali ipak osjećamo da nije svetama da ima nade, da ima i svjetlosti. Evo i Sam gospod koga ove večeri trudeći se malo kroz ove molitve, za ovo praznično bdenije Eto čovjek ušao u crkvu pa onda misli ajde još ovu službu da odguram, ponekad da odradim, da odslužim nadajući se ovome i onome i tiho, negdje očekujući kraj službe, da bi se predao nekom odmoru nejasnom, da bi se utješio nekom utjehom opet nejasnom, kad ono na pole službe gospod i njegova riječ bar bi tako treba da doživimo ovaj trenutak u kome se otvori knjiga i iz nje svjetlost zasija kroz riječ onoga koji je svjetlost od svjetlosti onoga kroz čiju riječ svjetlost nebesku vidimo onoga kroz čiju riječ Volju, očevu slušamo onoga kroz čiju riječ i pouku duh sveti posjećuje naše srca i obasjava prostor našega bića, novom svjetlošću koja ne može da se pokvari, koja ne može da nestane, sen ako mi po svojoj voljine izaberemo tamo. Tako da je ovaj trenutak izuzetan, veliki i prazničan. Čujemo gospoda da upozorava na vrijeme koga nema mnogo i na svjetlost koju u tom vremenu imamo i koja nam obasjava put, upozoravajući da ako po njoj ne budemo išli, da će nas tamo obuzeti. Ako nas tamo obuzme, onda ne znamo kuda idemo. Kao što i sam kaže, idite dok svjetlost imate da vas stama ne obuzme, Ako ide po tami ne zna kuda ide Svjetlost, kako nas uče naši prosvetitelji primamo u crkvi Svjetlost u vremenu, a vječnu Imamo u crkvi Boga vječnog, a ova pločenog, imamo u crkvi sve u crkvi imamo izven crkve ništa svjetlo s nebesku u crkvi imamo izven crkve tama put u crkvi imamo otkriven jasan istina uzak put Naporan, ali izvjesno vodi u vječni pokoj i u vječno blaženstvo, što ga u krajnjem i ne napornim, kako nas je Sveti Aposlu Pavle uči da ne volje ovoga vijeka. A ipak moramo podvući da je Aposlu Pavle govorio, nije mislio... Na ono što mi nazivamo nevoljama, on to nije htio da nazove ni nevoljama, ni iskušenjima. Ono od čega mi padamo u tuge, u depresije, ono zbog čega mi ponekad i samoubistva vršimo, ono zbog čega mi vrlo lako odustajemo, on uopšte nije ni ubrajao iskušenje, nego govori o velikim iskušenjima kroz koje je prolazio on i njegova pastva, Hrišćani, a njegova riječ do dana današnjeg važi, iako nema baš mnogo njegovoga duha, nema baš mnogo njegovih učenika, mnogo smo se odmetnuli, izrodili pa su nam i učitelji postali oni koji nam uši čaškaju. A on govori svojima Kaže da te nevolje koje u ovom vijeku imamo nisu ništa u odnosu na ono što će nam se zbog trpljenja, vjere i nade, konačno i ljubavi koja slijedi, koja se kroz trpljenje ističe i provjerava, dati. Tako i mi u crkvi... Imajući svjetlost, treba u njoj i da ostanemo, znajući da sav prostor izvan nje jeste tamo. Tama koja može biti prevaziđena samo kroz pokajanje i kroz ulazak u svjetlonosni ambijent crkve. Život izvan crkve je, kako reče sam gospod, baš u ovom evanđelju, hodanje u nepoznatom pravcu. Čovjek ide, a ne zna kuda ide. Hoda, a sudje tama oko njega. Neki to, koji iskreno posmatraju, a sa druge strane nedovoljno poslušni smireni, da priđu u crkvi, osjećaju i padaju u očaj. Koliko ih se udavi u očajanju koji su probali na razne načine put da otkriju, koliko raznih filosofskih sistema, koliko raznih ideoloških konstrukcija i pokušaja, koliko raznih lažnih religioznih skokova i padova, I uopšte koliko raznih stran putica i provalija kojima idu, kojima su išli, kojima će ići. Svi oni koji ne žele da se smire pod krepku ruku Božiju i da prime svjetlost u njegovoj crkvi. I ne samo... Da će biti drugačije u odnosu na život u tami, nego će sama svjetlost da ih navodi, jer ona ishodi iz bića Božijeg i prateći je, a imamo je u njegovoj svetoj i svjetloj riječi, dovešće nas do cilja, dovešće nas Do samoga Boga i sjediniti sa njim A u Bogu svjetlost U Bogu svetost U Bogu sve Što nam je potrebno I za čim čeznam mnogo važno naglasiti sve Ali u crkvi Izvan crkve sve je prevara Sve je mrak Sve je tamo I niko ništa ne zna Niko ništa ne zna A danas Kao Veliki znak Veliki znak Najveći znak Znak Sina Božijeg Evo nam se Krst predlaže Onaj koji u ovim vremenima, kad se lažna sunca digoše, lažne zvijezde, super zvijezde, super sunca, razni učitelji, ra, razni važni spasitelji, kad nas obkoviše emitujući otrovnu tamu, Evo crkva naša Opet i opet Iznosi Svjetlonosno drvo krste Pred kojim sunce Zatvori Sebe Ne ispusti zrak Pred kojim i mjesec Začuta Puštajući svjetlost krsta da obasjava svu vaseljemu, da obasjava dušu svakoga čovjeka. Tako i danas, u ovom prazniku vozdviženja časnog krsta, u našoj svetoj crkvi podižemo visoko ovo znamenje, pogotovo u današnjem vremenu kad se ono želi opet zatrpati kao ona vremena kad je Gospod naš postradao. Radi našeg spasenja na krstu, kad je krstno znamenje bilo zatrpano, kad je bilo zatrpano do toga da ga nismo mogli ni vidjeti, ni pokloniti mu se Tako i danas svijet koji u zluvi leži pokušava na razne načine da zatrpa znamenje krsta. I to poprilično panično radi. Ali uzavut, jer evo i danas visoko se diže, visoko se podiže rukama arhijereja Božih. To je mnogo važno primijetiti, mnogo važno, ali ostavimo to, ako Bog da za sutra, za svetu liturgiju, ako Bog da, a da će da je odslužimo u slavu Božju, a nama na spasenje, da nešto kažemo i u toj strani, vrlo važnoj strani ovog praznika, ali samo i večeresna glasimo, da je krsno znamenje, ...podignuto rukama Arhijereja. Jer je Gospod... ...svoju silu... ...predao crkvi... ...silu svoga vaskrsenja... ...vaznesenja... ...silu svoga duha svetoga... ...predao crkvi... ...a u crkvi... ...red... ...crkva... ...jerahijski... ...poređana... ...složena... ...uređena... I u crkvi duhom svetim sila Božja se prenosi od jerarhije većih činova, kao što to i na nebesima biva, tako i na zemlji. Taj jerarhijski princip uvijek je u crkvi poštovan i kroz to poštovanje silan u svima koji ga kroz vjeru i poslušnost poštuju. Tako i danas, kad poštujemo našu crkvu i Našu jerarhiju, episkope, sveštenstvo, sveštenički red Mi primamo silu krsta Mi primamo silu Božiju Mi primamo silu Vaskrsenja Mi primamo svjetlost Božiju I trudeći se da nosimo naše krstove u crkvi Kroz crkvu i sa blagoslovom Božim koji primamo kroz crkvu i njene jerarhe, episkope, onda Božija pomoć biva sa nama da naše krstove i lakše nosimo i da nam to nošenje, krsto nošenje bude na spasenje. Da kroz pritisak krsta, odnosno kroz pritiskanje nevolja, Da nam se oči otvaraju, da vidimo nebesku stvarnost, jer stradanje bez blagoslova nema smisla. Ono je u neku ruku besmisleno i štetno. Koliko god ljudi stradali bez blagoslova Božijeg i izvan crtve Božije, njihovo stradanje nema smisla. A u crkvi, koliko god da stradamo, kako apostol Pavle kaže, to nije ništa, zahvaljujući blagoslov Božijem i Krstu koji ta stradanje predstavljaju u odnosu na slavu koja će nam se objaviti u kojoj ćemo uvedeni biti. Zato je zaista veliki blagoslov pripadati Svetoj pravoslavnoj crkvi, biti u njoj, Uredan, miran, trudeći se da živimo po poredku, u ritmu crkve, da pratimo svoje Božije, da ne ispadamo iz tog ambijenta koji je Bogom zadat, Bogom osiguran, Bogom osvijetljen. I onda svaki trenutak našeg života, sve što nam se bude dešavalo, Biće na naše spasenje na koris bez obzira kakva to nevolja bila kakva napast kakvo iskušenje sve je to blagosloveno sve je to na naše spasenje i tu što je veće stradanje i slava je veća koju kroz trpljenje i blagodarenje primamo i još ovdje na zemlji a posebno U onom svijetu što sve svjedoči i onaj ko ga danas slavimo, mada kao svetitelj, smireni svetitelj, a i po blagoslovu naše crkve, on ustupi danas potpuno mjestovom prazniku, a njegove ime slavimo drugog dana, mada ga danas ipak treba pomenuti našeg velikog učitelja, učitelja crkve vasiljenske svetog Jovana Zlatostog koji se na današnji dan predstavio i on stradajući nemalo za ime Božije, za istinu i svjetlost Božiju svjedočeći tu svjetlost i pozivajući kao arhijerej crkve Božije da se samo u crkvi ona može primiti Nigdje izvan u crkvi svi mogu da je prime, a izvan nje ni car ni kraj. I na toj poziciji čvrsto stajao i bio je nejednom ispitan, njegova vjera, odvažnost i hrabrost nejednom ispitana, u krajnjem njegova ljubav nejednom ispitana i upravo je on kroz veliko stradanje iz gnanstvo i prugonstvo svedoči koliko je veliki blagoslov biti u crkvi i stradati sa Bogom svojim stradati za ime Božije i njegove riječi se kojima je i predodugo Gospodu svima nama svedoči silu krsta koja mu je u tim teškim trenucima gdje je bio ostavljen od svih, sam, i svina prinudno ostavljenje njegova pastva ga nikad nije zaboravila. I dan danas on svoju pastvu imao i odvojen od pasve i kroz to stradanje osjetio veliko prisustvo Božije, do te mjere da je i u samom trenutku Predstavljanje ishoda njegove duše uzviknu one riječi koje ga na najbolji način opisuju, tu njegovu veliku blagodarnost prema gospodu i prema blagoslovima Božim, koji se i u daju osjetiti doživjeti, kako je ih je i sveti Jovan doživio, pa i uskliknulo slava Bogu za Sve. I zaista slava za sve, jer u crkvi sve smo primili, u crkvi primamo samoga Boga, je dakle sve primamo u crkvi, tako da mu na svemu treba i blagodariti. Daj Bože da se tome naučimo u svjetlosti krsta, a molitvama naših Svertitifca međ ma vegi koga krstonosa i svjedokava skrsenje gospodnjeg i vana zvot uslog. a